Куріпочка відскочив у бік, мало не скинув із себе Петра, і, оглянувшись на ховрашка, гидливо відвернувся до Дністра, туди, де при березі, при солодкій воді тихо і щасливо доцвітали пізні зозулені черевички. Петро сказав ховрашкові, «Ото, щоб знав, вирив собі хатку, де став мій куріпочка, панове». Я б у це грішним ділом і скупався. Як ви? Петре! Петре, глянь! Вигукнув Яків Шийка. Його іржава ржава очеретяна шия вистромилась із кислявих плечей, аж зігнулася. Що то за хмара якась перед нами? Та Яків Шийка дивився не туди, куди треба. Петро і вся його сотня вже відвернулись від Дністра і вдивлялися в степ де під пухкотливими хвилями пелюги розбурхана голота зганяла до гурту татарських коней. З балок, вибалків, пересохлих ярків і ярів у руду Придністровську долину темно-бурими тупотливими річищами, кидаючись на всі біч, з лошатами і без що штовхалися вивітреними боками татарські жеребці і кобили. Сірим груддям під ними котилися отаровець, а кози, наковтавшись при землі всілякого смороду, стрімголов вискакували на хребти очманілих коней, аби вільно дихнути та глянути, чи нема де в степу чого ускубнути. Кось, кось, кось. Ревла розіпріла голота і тремтіла, що нарешті у кожного буде хоч і татарський та свій власний. Кінь, а той ще один у запасі. А з кіньми сірома вже не сірома, а козаки. Хто з дишлом, хто блискаючи мідними шишаками на бичі, бойовим ціпом чи сухою сулицею, ратищем чи вилами, хто з чим ганялися нетяги за бахматами. Та відхвицькувались, відгризалися татарські коні-полончаки, Вигуляні стригуни з набряклими жилками-батішками в пожовтілих від люті очах цапали голоту за плечі й руки, рвали за що могли. Шовтозубі гарячі морди вовчо шкірилися над мутузяними вуздечками, а ті з жеребців, що не могли вже ні кусатися, ні втікати, падали на спини і відбивалися віднатяг копитами. І дехто вже сплював під ноги кров а дехто вбивав кулаком на місце щелепу, що з'їхала від копита на бік. Ближче сюди, до жбура, на малиновому будяковому пагорбі, без шапки, сірі розтебнуті сороці, чорний як шпак, сидів на сватові наливайко. Він дивився на своїх недолугих тімах, підкидав вороного чуба і світив зубами. Петро усміхнувся і собі, і крізь чобіт почув, як забухкало серце в куріпочки. Його куріпочка був родом з племені коней татарчуків. Ще коли в Острозі на базарі його продавав Петровий татарин купець, то казав, правду чи, може й ні, та видно, що не брехав. Що колись від цього молодого коника з молочними ще зубами виміняв з-за юрту у буджатських пастушків по той бік Дністра під Кілією. І ось тепер уже Петрів Куріпочка, кліпаючи набиту і гнану на свою рідню, потихеньку плакав. Цить, не реви. смикав поводами Петро. Нічого з ними не буде. З ними буде те, що і з тобою. А я тебе за ці всі года, коли хоч, раз пальцем тронув. Насурмонений тонко сльози куріпочка відганяв хвостом Гедзів кивав головою та плакати не переставав. «Петре! Петре, та глянь!» І очеретяна шия Якова шийки затріщала. Та й козаки витягнули шиї, бо там унизу, де білий волоський шлях відгнався у чорно-жовтий на сонці степ, там, у тій долині, котрись із татарських чамбулів на щось налетів і зупинився». Петро міркував. Або надибали, перехопили кого, або ж голодранці між собою не помирились. На тому місці загорілося казна що. Там зайнялась така ворохоба, що важкопузі власті дрохви на сірих своїх немічних крильцях дременули хто куди. Крізь пилюгу, наче крізь решето, Петро і його козаки помітили, як метушливими, ламкими, віялими татари наскакували на збиті докупи чиїсь вози і гарби. За гарбами і за возами виднілися двоколісні кантари, шарабани і карета. Татари налітали на них, обтьохкували стрілами і похабки оглядались на горби на шлях. Іще помітив Петро, що за возами і шарабанами від них відбивається якесь воїнство. Воно розмахувало піками і щитами, і в один голос горлало, ніби з нього виймали душу. Татари вже не відскакували, не відлітали, а на купецьких своїх бахматах туго по колу оплітали той острівець невідомих Петрові вояків. Раптом над одним возом, з білої начепіни, обтиканий з боків і спереду стрілами, звівся велетенський чорногубий верблюд. Навіть звідси з горба Петрові й козакам стало видно, як передсмертно запащили верблюдові очі, а облізлі горби зателіпались на нім, мов рядна. Верблюд став опльовувати татар та їхніх коней. Плював він далеко і сильно. Татари, не гаючись, увігнали в нього ще із десяток стріл. І тоді він, закинувши на зморщеній шиї маленьку дитячу свою голівку, плюнув і ще раз поперед себе в степ, звалився на віз і захрипів.